Na kemi maru me lideratat e regullt atë Ramazanit të si vjem Në suhet të nahel me ajetin 90 Nga faktikis gjithme nga ajetit e kemi komentu gje Para se të filojmë të letrat me i qelë që u vët Na një punë dutë nga besoni Pas gjatë fare Se ate që e kemi sonë mujnë Ramazanit Nga surja që kemi spjegu 90 ajetit Ajo çika me të pa thon rreth tia jeteve është miliona herë më shumë sesa që më thon na për shkak të pavditorisë tonë. Do të marrim më ran çish kanë ardhur çashtot, çfarë pyetje që nuk do të përgjigjemi për ta përgjigje ajo naçisë si më përgjigj. Kështu duhet na kuptonim. Po pra, nuk ka mazdhësit përgjigje të tema si përgjigje, jo ti arti nata shohmit ardhish me më sipërgjij, ajo përgjigje ajo ç'i semë si përgjigj. Inshallah janë shkrime i mirë, edhe inshallah janë ftyti të shkurta për shkak të vaktit të shkurt pavarësisht 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nëse burri dhe gruaja janë në xhennetli, a do të kenë jetë për bashkë të, të përherë në xhennet? Kur'ani e dihet se ekzistojnë gradat e xhennetit. A shpirtjet që meriten me vetë, me vërtet me meriton respektin, gruaja edhe burri nëse e kanë merituar xhenetin, to ditë do të jenë në xhenet për shkak të xhenetit, ase vërtet se ka shkrada prej gradave të gjennetit ashtë që atërët jenë të përbashkët. Di, kam ledhuar se pas mbytjësë dëgjalit i cili do të mbytjët nga jisë a.s. pasaj një gjithë gjithë më të banë gjurë gjithë ruzëllën të kësorë 14 vite do të dominojë vetëm islami. Një elaborim të shkurt. Dëgjallit ashtë majtë pare. Numër një, dëgjallit në ngarëshëm ashtë shenjë prej shenjëm e të ditës kiam Në ardhmëri çdo gjë më është ditur se ka po shkohet. Kjo është numër 1, numër 2, mbathjetjes vexhallit, argumentat që flasin se 40 ditë nuk ka shënuar në argumentet islame 40 ditë, pa as numri 40. Pra, 40 orë as e mundur, 14 ditë as e mundur, 40 javë as e mundur, 40 vjet as e mundur. mundur. Assalamu alaikum. Sivler thoni dhikrin rotull që bëhet në xhamit të Turxëlive në Prandem. E zikri rotull edhe në këmb, edhe ulëm bëhat, unë se di për çilin metod për çilin priza më ka keqi çipo pyet këto se anka ma ulëm ju s'keni s'keni drejtam drejt, u ju më thon, jo un ke as në këmb e kam për çëllim, se un e shpjegoj edhe ata. Edhe jeni, edhe çetri janë rregull me disa përjashtime, se ai zikri që bëhet rotull në ulëm Aja shumë normal, edhe ne e bëjmë i ngjan qelimit ton në rënë, a është shumë normal kur thajh i bëhet rrotullave në këmbë këtu, aja është jashtë kornizave, ka edhe një çetër me tëq që e bojnë rrotullor ata tuksi, sikur shkarkëtan në horën e mëndaul. E kanë marr argument Sufit, Sufit do më thon Ona, Sufit, sect is Sufive, njerëzit e Ona shpirtënorë dhe me kashatë e dinse janë. Ebubaker kur ka vordë aran Illahi, për Illahimeve për diçka pas ka qësi një herë ta shtina këto ketë imrin duhet me kësisë a i ka qësi një herë a i ka nukhtu shta ote pas herë këto asë një herë banjë do hatë me nënës nëse ketë që kjo është pyjtje athërë me dëvërtet ashtë diska parregullë përshkak se pyjtjet e gata janë pak të mundimshme Njeriu në rrugën si e doktorës hahet lir të veprojë plotësisht sipas dëshirës së vet. Përgjigja. Atketan në Suren Nahl Ramazan që më spiegoun më shumë se katër ajete për këtë çështje. Më shumë se katër ajete kanë qenë rreth asaj se njeriu në këtë botë vepron me dëshirën e vet. E cila dëshira është pjesë e dëshirës së Allahut. Nëse nuk as të lirë për çdo për çdo sjellje, lëvizje apo veprim dhe vendim, a ka të shkruar para lindjes atëherë, a ka nevojë që njeriu të mos i punojë lelojë dhatë? të ndjek rrugët e rrugët e lira rrugët e mira kurse pa marë parasish as don as don aja ka të shkruar pre, oh, në dëgjua prav unë në këta kuptoj se pysi ka dëshirë me pys pasi që qenë ka e shkruar Çka ka mu tani na, çenka shkruar për shemb, masi çenka shkruar kë ime kanë gjë anamnishkat mundot, masi çenka shkruar kë çelje gjenetikat mundot. Jo, zguxojmë me i kuptu xhonat kështu. I ndëruar i xhemot, Allahu xhelaluhu për mua edhe për ti, kur gjatë ka shkruar Kur'anin e Kerim me emën. Hassani ju ka shkruar aty me internet, Husaini që ju ka shkruar me internet, me emën e musliman Kur'anit Kerim. Me emën e musliman yemin lidhër njoftim tonë. Po a i ka zhbrit, ka zhbrit statutin, a i ka zhbrit kushtetutën e vetë. Kush donë me ju përgjithë të mirës, me mirë paguat. Kush donë me ju përgjithë keqës me të keqë e paguat. Selvi i problemi të kua, nëse t'i këtë bërë keqë, Allahu nuk t'ka detiru me bërë keqë, po e ka ditë se dhëtë bërë keqë. A i nuk ka detiru me bërë mirë, po e ka ditë se dhëtë asë gjëdhës mirët. Dhe? A shkruan Zotën Gjellëshanu u keq Apo shkruan Zotën Gjellëshanu u keq Apo shka këton Shka këtar është Vatë njeri u I tëli nuk i banë uh, Më kajet punët thëmijë A thotë Zotën Gjellëshanu Me u bo narkoman Jo Në Korani Kerim ka thonë Qull inna allaha La jëmuru bil pahsha Se i thëjshin Thëjshin mushrikët e mekkës ja muhammad Këtë keqen që po e bojmë na Allah i përna thotë ësa Allahu e qëjë Gjiblilin kërani kërim tha Inna Allah lajë më rubil pahësha Allahu nuk urdhën për të ke, keqë E kunder të ashe vërtit Allahu ndalon për e të keqë Pra e nërkomoni Ska drejta me thonë Allah e kiste para për qështur Aja kesh për adho në u bona Ska atë drejt Asa jasë qëtërit Prejtjane së vjetër që thotë Zotë Gjeleshan në u thotë Tiruaj um pak e unë të ruishum Kuptoj mste Jeriu Asht ai i cili duhet të zgjedhë të mirën në të keqen e mos zgjedh të mirën, atëse zgjedh të mirën edhe Zoti është metave i kjo amo përgjigje. Në disa të ri nga në disa të ri nga fshati Subçan kërkojmë që të pyesni xhamatin e xhamisë son që e pranojnë për a pranojnë për secën e xhamat të bëjmë nga një dua lutje për Kosovën. Çfarë shëmit do të më rris, ka problem? Kjo s'ka nevojë këtu. Këtu s'ka nevojë me lut xhamatin aty. Kjo kjo s'tan këtu. Po ne i grajm durtë dhe bëjm duaq. Këto s'tan, këto s'na dal kush i para më than, ju më të bani dua për Kosovën e parafën. Ne duhet bëjm duaq për ato. Për Kosovën duhet bëjm duaq për muslimanët, duhet bëjm duaq për hallën t'tona, për këtë aşë lirë. S'bashkor kokojm më një herë. Po ose jo? Po. Allahu جل جلاله inde mod las riton Kosovë dhe nosim që të gjithë xhamatet e xhamive të gjitha të qera, të bëjnë të njëjtën. Ju përshëndes me selam aleikum, unë ju përshëndes me aleikum selam ve rahmetullahi ve brekatu. Selam aleikum, çka janë xhamati teblig, kush janë ata dhe a janë të rrezikshëm në islam? Xhamati teblig janë njerëzit të tilë që shpjegojnë islamin në çdo vend në botë. Njëna grup prej grupeve të xhamatit tebligit ishin në vizitë nën në Ramadan për ato ditave. Ato janë xhamatot te bliq. Çka do më thon xhamatot te bliq? Ship. Grupi i sqjegimit. Ship. Grupi i sqjegimit. Çka do më thon grupi i sqjegimit? Atej që e din ato janë të bindur se duhet me ditën e dhiti. Kjo të vëni har po e fam. Atej që e din ato nga Islami janë të bindur se e kia kanë duhet me ditë, pastaj me para të vërtet atë dalin për i sfi dhe për ska i dënyos vin çata fjalë që vjallë, i din me ti thon ti. Nuk ka shkost. Në gjëmatot e blik me qenë, u alib, djetar. Pre izregulloreve të ative, ato fëtfajas japin. Ato që ishin këtu, ato fëtfajas japin. Se fëtfajas janë specialiteti jordë. Fëtfajas janë specialiteti njëzve që i kanë të lju fakultete. Kurësa atos janë fëtfajave, atos spjegojnë punët e tive kanë e kanë emnin fadajnë. I spjegojnë mirësi të islamit. Pra gjëmatët e blikë së njëgojnë kërë të vinë këtu mirësit e islamit. Kërëse onën legislative, onën e shëriatit, onën e drejtsit e islamit, e së njëgojnë ne që jemi të shkolluar mu për atër. Pra gjëmatët e blikë nuk janë të rëzikshëm, po janë mirë se ardhën në një vend për e vendeve të islamit dhe për ative, s'ka nevoj mutu të, të farë, se bërë një gabim me të mërtit i dukshëm. Assalamualikum, një ashtë nd dhe pse islami për po këndurë pse ilahit për po këndurë në muzik muzika në islam muzika absolute në islam është ndaluar si do mos me instrumente moderne edhe me ndaluar, si do mos me instrumente prekse në njënjët e ahlakut dhe si e lësëriut dhe të ejas edhe me ndaluar, muzika që është e lejuar ajo është që ka t'inguit e burave fjallë t'i ka t'burave fjarë tekstin e ka të ahlakut e ngritë moralin luftarak e ngritë moralin e njeriut në sjevje edhe nuk shkatron gjenja të një, njëri një edhe e këndon ti vetë për vete kjo muzik në islam lejot nëse konsiderot muzik e këndon ti kongën vetë për vete kete drejta me kënu atë kongën për shembol njën i kështu ka kënu njën një kongë ka thonë këndaki i kabri wa kabri i këndaki Keta kanë ke drejta me kënu. Me thon për shembull, se Rovit, Rov Sediçi ftojnë shqip. Grupa mbrojtse apo? Grupa mbrojtse as vorri im, vorri im as grupa mbrojtse. Kto është nikon? Keta kanë ke drejta me kënu, pa problem. Keta kanë ke drejta me kënu. Ate edhe kanë thon ke drejta me kënu atë këngë që e këndon ti vetë, edhe i heq vetës mërdhien me një mënyrë prej mëndirave, ke drejta me kënu. Amma nuk është pop muzika allal Nuk është jazz muzika allal Nuk është top muzika allal Kjo shka amma Edhe kjo muzika allon Na qipë e bojmë Kjo muzika na qipë e ndëgjojmë për dip Më sdojmë tash vesh popin e ka sundu hoxha E ka sulmu edhe jazzin edhe ata edhe ata Jazz muzik Pop muzik Rock muzik Këto ketë janë haram Po edhe muzika jënë Zë dhe katë lorëshe edhe Ajo është haram është rëtë haram Jo pak e pak ë E pastaj muzika në rrymën e zhveshur tëa, ato femrat të e zhveshura, ajo hiç ka muzik më afër. Në vend të Biblës, bibliotekës Halid Efendi, aq mundi të thuhet Kuranoteka Halid Efendi, bibliotekë mos i thuhet. Është shumë gjë e bukur që, që thur, të Asaj, defendi, edhe biblioteka më i thuhet Kuranotekë muslimanëve. Asaj Halid Efendiut edhe qerave biblioteka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Pëjte. Në terminologi në Gjuhës Arabe dhe Shqipe është e njëjtë fjala azurim dhe besim. Jo nuk është e njëjtë. Jo nuk është e njëjtë. Fjala arabishtë është i bada. I bada vjen nga fjala rob i ndërua. Fjala i bada vjen nga fjala abd e tila në Gjuhën Shqipe dhe të sotë rob. Pra të nësojnë po të azurëj tije, a me i thonë apë më rob nënë, pra të dhe jo, jo, rob jasë dhe atë. A kemi qarta jo, fjala abd, fjala i bada, adhurim nga fjala rob. Pra kur kush, kur kush si rob nën, a njerëzit të ne adhurujnë. Pra the, robnia i bada vetëm Allahut, adhurim i bada vetëm Allahut, edhe atë kuj, qëtër kuj. Fjala bethima shumështë e lidhen me fjalen imen, kjo është adekfat bukfali për sim mirë. të përshëndetjë me një përshëndetjë e islam e selamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alikum wa selam ju falemenderit për një ratat gjatë muajt Ramazanit dhe desha disa pyjtë një, a i takojnë fitrat një studentit apo një nëzënsit të shkollës të mesme në drejtimet të ndryshme si kur a i me dresës për pak jam konë të lezumër të des se e di që i një botë që i këpëglirojnë ju se ju këpëglirojnë një një Fitrat janë besim, janë pjesë e besimit, numër 1. Jan besim, janë pjesë e besimit, numër 2. Jan ibadet, numër 3. Ato shlin gjinobat gjatë Ramazanit. Ato shlin gjinobat Ramazan. Këta xhirimi një muju ashi varrun ka fam nga merhata tuqza al fitr. Këri është për fitrat. Kur ti për fitrat në shkruat pranimit të Allahu inshallah. Ata janë ya muslimanë edhe nxënësit që sasin medrese, edhe jashtë medresës, edhe në fakultet jera për lëndët jera që si konsiderohet tash, tnapo nuk vloj koncentrohen lëndëtarë në mëla mazani me mor rastë biologji, fizikë, fizikë, kimia, matematikë, astronomia, seismologjia, arkeologjia. Kto janë kët fakultete shtatare? Për shkak se nuk ekzistojnë shkolla jo fetare. Vetëm një shkollash jo fetare xhamotin dershën. Vetëm një shkollë eventualisht për edhe për ditën, po tham se ulemat e kanë tonë edhe para ta, për ata, po tham edhe unë prap. Di shkolla janë jo fetare. Njënja prej ativa a shkolla e sihrit, ku shkoll me mësu sihrin, ma gjien. A shkoll jos atare, majh... ato du të një praj me shpad në qaf, ato shka bojnë sihrin. Ligi islama, jo dëshirë, mështësojnë, sëzoh... hoxha për të zike, ato du të një praj me shpad. Jon, islami, ligi islam me funksionu, kejtë se i rëbazat i mlelën me një vend, edhe i banë salat, kejtë. Ligi anë qashtu islamit, kërë shkoll sa shkoll fëtare, ku shkoll e mësu këta fitrat pë Edhe shkolla e artit të bukur po i zojnë modern. Shkolla e artit të bukur, arti i bukur është arti për memoruz, tatu jam memoruvë zatinë bukur, me vizatu gromë, me vizatu bura, me vizatu jet, me vizatu ata, edhe kjo shkollë nuk konsiderohet shkollë islame. Edhe këta njerëz nuk meritojnë me marr fitër. Çera fizik, matematik, kimi, biologji, mjekësi, ndërtimtarin, inxhinieri, këto janë gjemtë toreva shkollat, janë tona Muslimoni e ja fitrën Gjani i këti e merë nëse është muslimon Gjë Si mund të asjarën i fjallën adhorim Ukri Kjo ukri Telefonin më bërë Për telefonin më bil Vjetë në Ramazan ke thanë se Shkakton së mundje Me antë rrezëve e tash e përdor Këtë sjarin për dhe tash jam i kompleksu Anë kjo funë e vërteta jo Jam tu prit. Jam tu pritun se ka ashtu bën një anket në 50 mijë vjet në Amerik. Kto kanë marrë qendrimin? 50 mijë vjet në Amerik, 50 mijë vjet në Gjermani, 50 mijë vjet në Francë, 50 mijë vjet në Angli, 50 mijë vjet në Skandinavi, me i bë anket që 50 që i kanë marrë mobil telefonat, nëse join dish këtë ato do të dalin me komunikat. Telefoni mobil a mobil ta mos mobil. Po e prretni ja, kanë zon tet muaj na duhet kohë prej muajt gjysh që ka kalu. Ka filluar anketimi. Unë edhe tash që jam të u të u të për ati. Isa a.s. sa veti ka pas, sajnë se pëth dhe vakte i patën, sajnë se pëth dhe vakte i patën, qishu bon falë për një herë e gjdo orë një vakte. Pak si turqë, pak kinezisht, pak... Ta shohim mosë kësaj kanë kërchen palumën mosë ka fund fillimin që të rkun. Noja alay salam. Sa sheku para Ibrahim alay salam et para Musa Muhammed alay salam asht dhe uji e e vërshoi popullin në ujit atë at botë dhe sa vjet kanë naninën e tij. Nëse kja pyetjen veti xhamatin vërshem, përgjigjja e kësaj fyty janë kështu. Ilmun bihi la yanfa wa jahlun bihi la yadur kjo apërgjigja qsa i pjë medit këta se nuajsa vet i ka pas sa sheku i sa njer ska libna nisa u i sa këta medit këta zbash dietar mos medit si ti pa ditur kja është përgjigja qsa i pjë jo përgjigjemi përgjigja tatare që ulematë më do janë përgjigj e din i ditur zbash nuk fiton gjë se din i pa ditur nuk bbash nuk hum gjë ka alasum raqsayna për libra shkruar me sani sa, ania saçen e gas xhomë ka posa ka tika posa kushka qenë parin katë, kushka qenë të din katë. Pa, pastaj, në njën e nujët kishin dozë do gjonat që ditë shme, pi ati ka dalë masa, mini, bërloke, në kishonër masa, ishbo mini, pi bërloke, të në masa, bërloke, të në masin e kishonër loni, të në loni, i shëndrurën mos. Kejtë këto janë israelijet, janë gjena në besimin e jahudive dhe në literaturën e ative. Nuj ka jetu në nënë 150 vetë në kurani kërin, ashe vërtej toka abat Kanë shpëtu vetëm njërëzit që kanë qenë në ashtek, ashtek, e çarp, ka një, në kurani kërim ashtek, shkur të qartë, ka qenë një femën e një moshkull, edhe barnat, edhe kafshut. Hudi, alisheram, sojnë popële i ti ka qenë matë mdhaj, e matë dishëm në botë, dhe sa të mdhaj ishin ata. Edhe kjo për këta, vazhdojnë si për ata. Allah u ka thonë kurani kërim, u e gjabu, u e gjabu, u e gjabu, u e gjabu, u fa turma i kanjen zhvilluan kanjen rracat i bajishin prej shpatit prej bregut te luginës is drifshin rafshase i bishin luginë me ndër tu shtëjet e ative kur i kan krike ata dit i ka shkatruar allah xh al le zalalu isa alay salam sa vakt e pat thojim se 80 vakt e patem qish i kan fal thon se 50 vakt i ka fal isa dit e qi ka fal habir ska mper keta in deruare jemaat isa fa namazen ibrahim alay salam kanjen ato direjt se a mendite Asalamu As alaikum. Am Ramadan, ju prandet, hojën dhe pyet, jam 7 vjeçar, i kam ninu 20 ditë. Çka thua për adhirimën, për ajërimin tim? Xogta Amir, keç ka kanë ninu, si vetë nuk e kanë pas ajërimin e fars. Mirë, po për fëmijët e ton, që janë para pubertetit, para mosazmalarë e dojmna. Keç ka kanë ninu i kanë se vapo te Ramadanit 17 ditë vetëm ato ka një përpasi për e për të mlajve si pas islamit ati dhe gjunat që shkruun prej se të njëse shmija me fol që ka të fol e hajr edhe dobi shtevapët i gjonë ditën e kiametit si kjalit e mija që i kanë folun hajr edhe ti mirë pa i ka edhe njarë për përstris a i ka një dalim për e të mlajve terit dhoti madh për atër të këshiat nuk shkruun pra të veçlit e tanë që ka njën ure mujë Ramazanit i kanë së ramalikum, në cilët shtetë e Arabe punën shëriati me fatë fitër bajramin, me fatë fitër bajramin. Ma afer, asni shtetë. Për fatë asni shtetë. Ma afer, ashtë shtetë i Arabiës Saudite edhe disa gjanë e i pa mësidë tonë në Iran, në këtë Ramazan, se di unë harrova par Ramazanit ka, a mas Ramazanit, kur disa njerës që i këshin bo a moralitet, i gjojtën me gurë në Iran në, televizor, në televizorit tonë ka. Ajo është pjesë e shëriati. Në Saudi ekzekutohet ligji i Sharia tit, me disa të mbetë kur po ndëgjoim se pasanikët po ikin e të varfë mbi të varfë po ekzekutohet. Mir po ato janë sado të qoftë më afër prej këshhtëve në botë. Kurse qir, asnjë shtet nuk ekziston. Këshhtë të tjera janë laike, asnjë asha shtet islam. Assalamu alaikum. Ju lutem si duat përgatit muslimanit për në luftë dhe si luftohet me normat islame? Kjo as një studim i cili doni institut. Kjo kjo as një pyetje shumë e mirë, as një pyetje shumë e rregullt, nëse don teknikën e kësaj si përgaditë këtu, pra duhet më ula. Nëse ja ka fjalën fja, kur dalje për shtëpi. Nëse hap pyetje ka dëshirë, duhet më ula kur dalje për shtëpi, edhe me, me me me uvesh, me rrobat me të cilën kam invorse me ato invor, edhe lu ka mundësi me baz aty Laj ka çera, për shkak se ja rrit e shtëpia ja shkon njëon në pritodijave. Edhe, e të mir, edhe, ardhën, edhe i thuksa i bote lamtur mirë, edhe i thuksa tëras mirë se ardhun, edhe jeni përgatitur me elementet sipas se doni njeriu kur shkojnë në luftë. Nëse don këtu teknikisht, nëse don si duhet me u përgatitur, atëre duhet në institucionalisht, me shpjeguar njerëzit me ushtrua, me ngritur moralin, aja ka të qetërtim. Unë nuk e di, pyetni se Ceylon e ka për qylimanën e moralit a onun e besimit ta onun e përgatitjes fizike të atij. Sidomos në islam ka rregull, tash momentalisht i qinia është shumë i shkurtë e jonja për me u përgjigjë nga kej detalisht se si duhet a i nuk pregadit. 13 vetë, për nga Marioni ka pregadit njerëzit, edhe një vetë e gjimë sbedin e 14 vetë e gjimë së pasaj ka njën lu. A existon dhe adjet familja Muhammed A.S. Dhe, dhe cila generat mundët të jet, mundët të jet, i dëruar i gjemat momentalisht Nuk kemi asnjë argument të gjallë të gjallë, kam fjalën, të gjallë të gjallë se kush as nga njerëzit prej Çirriël, prej familjes nga Amerika e Al-Atasirab. Po çka kemi? Kemi shumë fisën arabi që thonë se na jemi. Ja për shembull, fisi mratit jordanez thonë na jemi hashimi, kështu thojnë ato. Edhe ka lemi shteti el el el el el Mretnia, e Lordi Mbretëria e Jordonisë Hashimie, e Hashimie. Mbretënia jordanezë Hashimite. Dojnë se në emi prej fisit bërë një hashim. Skan të drejtë, se skan baza, së nga kanafru argumente. Atje, sdojnë se janë disa njerës ka ona mëngëliës prej që redhim prej Fatimës, prej Hasanit e dhe Husejnit. E më rëndësia është që nuk kemi fis i rëzuar që në kemi mundësi me i zonë e, ju jeni me të vërtet ose ato. Me ketë testament në emi pasasit e për nëmerit të rështë të sëramë. Një gj nga djemt nga mashkujt që kanë lindur prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam a është evërtetuar se nuk ka për shkak se ai ka pas djemb Ibrahim, Tahir, edhe Qasim, këto ishin djemt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ke kanë ndejt fmi, maj maj vogli prej tive ka ndejt 17 ditë i 17 ditë, 17 ditë para i posa lindur. As fmite arti kanë veç nisni e otrizika kanë ndejt para linjes para vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kurse qika e ti njënja ka jetu vetëm gjashmuj mrapa e ka pasem njën Fatima radhjallahu ta'ala anha spjegum një herë mdokët në gjaminë se për nga meri folik sajnë vesh e pa në sahabët janisi, janisi me kërë më vërnë me pak i folin vesh janisi me kesh vdic për nga meri sahabët e pitën Fatima sa në qka të tha baba kur kajte sa më tha oj bia jeme unë për po vdese dhe dhe një dit sa unë o më mërzita forë sa për ata kajte Dhe për kërë të folin vashë e keshë, që ka të tha? Tha më tha baba jemë, o e bia jemi, ti sjeton si gjatë mas muhe, tha për ata unë keshë a tha, gjash mujë mas dheke së për nga merit, ka vdheke dhe fatimja. <tër> Sëra më alikum, hodin dëruar Allah të pagofë mundin dhe kontributin qedhave në këtë mujë të mas Ramazalin dhe së e lusë Allah të tjetë tashohë jetën në popullin tonë, i shtofë djetarët, islam, amin, dhe pys, një, ashtë të vërtet se në Koran ka fjallë jo arabe, sa shtë të vërtet. Nuk ashtë të vërtet se në Koran ka fjallë jo arabe. Një prej djetarëve, më dojtë se qazim qazimi, ka bo një punim se njën arabe, në Koran i Kerim ka shumë fjallë persishte, edhe shumë fjallë romoke, shumë fjallë kësaj, asë një fjallë që sa është arabisht, nuk ashtë në Koran i Kerim mrenda i nëse do në dikush me organizu një tribun mas Ramazanit, vetëm në këtë titull, a ka fjallë arabe në gjuhën, unë jam i gatë shumë atë tribunë me majë. Taqë për taqë ta dishe dhe tjesh i bindun se në kurani, me gjitha atërë që qazin qazin i boni, një, një punim shkenëtor se ka shumë fjallë, edhe radhiti në libar, asë njën nga atë fjallë nuk kanë shqia arabe, kejt atë fjallë janë arabe. Gjelardini së jutin në libarën e ti, el, el, el, Fletë për disa emra me prejardje hebreike Persishte, greqishte, indishte, turqishte dhe abisinishte Sujuti ashe vërtet që i ka bëgë bon këtë libe Edhe libri ati ashe i mirë se ardhën të ne Mirë për po libri i sujutit, të ndëruar gjëmot Ashtë në mbishtu dyuar mas atë e që ndoshtë apyit si nuk e ka të qarë Libri i sujutit i të sli fletë se në kuram ka i brisht, ka persisht, ka turqisht, ka urdisht, ka greqisht Libri Sujuti dashni mbi studiuar mrafa, edhe janë verifikuar dhe janë janë vërtetuar gjërat se asnjë gjë nuk ka është vërtet. Kjo nuk do të thotë se Sujuti si coja ash kri, sikurse ka nuk do të thotë se Muhammad Jakubi si coja ash kri. Un tash pardhit, atëherë që i kemi thonë në Kur'anin e Kërima shumë më pak se çka ka mërt pason. Për këtë dietarë vazhdon, a un më e gjen vetëm një nxanës i vogël i Sujutit për kaditoria, se sa ka gjen Xhelalet bin Sujuti i diti. Ju përshëndet së hoqë ndërruar dhe kisha disa pyti. Një, a këzison, a këzison jashtë të kësorët. Dhi, a kënë ndërmen të shkruan ndër një liber? Tre, qëfar të mira dhe të qia kanë lënë sëndimi Osman? Sra malikum. Në numër një, a këzison jashtë të kësorët, unë s'kam besim për këtë gjona, këto janë të rastitë Amerikanëve kitë. S'kam s'ka për këtë s'ka të vërtetë asni sentiqë. Tra çfarë të mirave të kësia kanë lënë sundimi Osman? Sundimi Osman këtu s'ka lënë asnjë të keqe, po ka lënë mangësi. Sundimi Osman 500 vjeçar këtu s'ka lënë asnjë të keqe, po ka lënë mangësi. Nëse më ndoi njerdh vit mangësisë me i thonë e keqe, atëre gabojnë shumë. Ato mangësit që i kanë lënë janë ato që i kanë lënë ato që apo na bojnë mangësi neve. Çat mangësi e kanë lënë ato? Kan mund mës me lënë. O, mëshallah, më ma qinë. Esalamualikum. Në qovë se e merë arën me qira dhe e mbjell grunë, prej asaj sa duhet me vanë zëqatë. Mëjë spari gjëmatë ndershëm asaj duhet me i paguji qiraja. Mëjë spari asaj duhet me i paguji qiraja. Eta është matë qira se mundësh me martin i arë. Ndë gjë mirë. Kjo a fetë, kjo a një një rëspadentë, mo. Kjo a përëtje shumë me peshë oj ndëruar i gjëmatë. Kjo a përëtje shum Nëse merr me një hani me qiranë i art vogël për shembull, po dikush mund të më marr 100 hektar me qira. Një 100 hektar aty sa çapton ishlojn. Ka rreth 500 ton grum. Pra ajo paguën qiranë. 500 ton grum aty, ai nëse e ka pas grumin jashtë as sistemit, se ka lavdit me ujë çpendës. Nuk e ka lavdit me ujë sistemit, zëjat e ka 10%in. Nëse e ka, nëse e ka jashtë as sistemit ku se vadin grumin, vetëm me shi rritet ë Nëse e ka jashtëra në sistemi, zë qatën e ka dhejtë. Nëse e ka në sistemi, zë qatën e ka 5%. Inshallah emi qartë, apo? Kështu ka përmen në grunin. Për gjitha kokrat, ju ta në e në munin. Ska përgrunin vesh e emi vesh. Për gjitha kokrat vazhdojnë. Në sistem mërenda, zë qatë i 5%. Jashtëra sistemi, 10%. Kur? Ja o me lëhafabë, bitën e të korave. A pat një sena? Në Kur'an më së shumti flitet, në Kur'an më së shumti flitet për Hadhratin Musën, ku ash shkaku që flitet para atë më shumë. Jo, nuk për anërim flitet shumë për Musën, po nuk flitet më shumë ti për Musën të nderuar Xhema. Musa ashi përmend një dikun nga 200 thuren Kur'anit Kerim as e vërtet, se histori aty ashi është histori shumë e gjallë se ai kishte punë me rrënimin e dinastisë faraonite 40 shekullore. Pra historia aty ash për këtë shkak shumë e gjallë në Kur'anit Kerim dhe ai rënë i faraonit në shëriat dhe në mucizat e ati të cilët kishin vënë bon gabimet e veta 400 4000 e 500 vite me radhë. Selam alejkum o jendëruar ku ju saq se jehudët kur e humbën besën e Allahut i shndroi ata në gobar dhe në majmuna e çfarë darwini ka thënë njeriu asht i krijuar prej majmunit kurse këtu po delse majmuni asht i krijuar prej njeriu Jo, jo, jo, jo regull mirë Ndë gjoni pra Asë darvini, asë maimuni Asë njeriu Sjanë si të krejuar prej një një qetrit Allahu e ka kreju njeriu njerin vete Maimunin e ka kreju maimun në vete Po ato i ka shëndru në maimuna Jo i ka kreju prej maimunin prej njeriut Po njeriut e ka shëndru Pra ka dalim prej shëndrimit Edhe prej kryimit Ka da du t'i daloj Qka e shëndrim? edhe qka është krijim? Qka është shëndrim edhe krijim? Pra, qka ka ndalim? Krijim, do me thonë, të jesh pa qenë, prej asë gjërës. Të jesh, krijim, do me thonë, prej asë gjërës. e ka qute bëstani, e ka nuk kulib e bëstani e ki, kombin nuk e ka kreju kulibën prej kombi pa e ka shëndru kombin kulib e bëstani kjo është shëndrim kur se krejima prej hicit kur shkryon a shëndru së mundish me qene dhe ti shëndru së mundish me qene dhe ti për shembl kavallin tanë mundish me shëndru në qep qeshme filin jaz dhe birat e në qep qeshme që tu Lakishandro, kjo është Andrim. Kurse krijim, a je krijuesi cetër? Për ata të mbani. Kriterat kanë një problem. E përziin krijuesin edhe lindsin. Kështu i përzi. Lindësin e përziin me krijuesin. Isa alayhis salam, nona Ati Mariamia, a është lindëse, nuk ka krijuese. Isa e kanë bën Zot e ka krijuar prej, ka shkriu, e ka krijuar nona veta kiai. Pra, nuk nuk duhej me i përzi. Lindësja si është baba dhe nona Kryusja si është ai që ka pru Babën dhe nona në këtë bod Që tu kanë në një numër Mos përdu të me therë di kanë në telefon Si me ndonë Hoxha Këto unë predepa Këto trupat të natës Në Margoni Ose be Në Kosovë Në Macedoni Ose be në Kosovë A për të mirë në shqiptarve janë këto, apo për kundra zdi? Të e pas parasysht e pas të gjithë ata janë në kufrë apëshkje. Sh, Mua shtu si që ashtë edhe armiku unë bërë. Të ndëruar në më të mirën e muslimanëve shë vuhën në këtë botë vetë muslimanët edhe kjo në tjetë një herët deri sa tjetë kjo botë e qartë, se kjo ka qenë prej ademit e deri në fund definicioni palohatshëm. Në të miren e muslimonit mundët me uvu vetë muslimoni edhe atë kush qëtërë. Në hongër hakin e jetimave a shumë drëndë, inë në ledhine kulune e muale ljetem ravullëmën, inama kulune fi butunihim nara wasa jeslawna sahira ato që i mallin pasunin ahan, jëhnemit, e jetimit e han ato prind në dujok tu kanë hongër zërmën e gjahenemit edhe janë ngojt me zërmën gjahenemit të riktu e mëzvat për ato prej momenti që të vdesin ati është loma e kuqen ndezun gjëmotin dërshëm Allahu Gjelle Gjelaluhu fa me Muhammetaj S.A.S. me ka urdhënu me damë mallin e jetimit veq prej qëpijës Me da molën e jetimit veç për i shpijë, së kështë dripi ajeti. Më ndunë sahabët se kja ajet e ka kuptimin me shkute shpija, e molën e jetimit me eshtim sa në të në vete, e shkuni dajten sa në jetimave në vete. Ergjibrili me ajet që tërtha, ta intu khali tuhum, ta ikhua nukum, ta unë nuk thash me i da sa në dëkët, ta po prej molën e jetimit me shprizu për jetimin, ta jo për tije, edhe pëse rea i bashkë s'ka problemë. Sa se janë vlazit e ju Fa intu khali tu hum Fa ikhua nukum Sa nëse i përzini sa ato janë tjus Po s'ka ti me shfrizu pasunin e ati Dhe i kur Hatta je blëgu Je blëgu e shuddehum Ato kër të banë Si pas me dhebëve tëtë nëtë beqar Ju i pëtë pasunia se janë bëtë vnaj Të me dhebëve e banë i për s'ka thonë Kër të i banë e ti 25 vetë Atëher i dërzot pasuniave Sëra më alikum, kisha dëshirë që përshëndesë dhe që, që edhe tje më le e kup, se feja muslimone, ma e pastra, ma e pastra, dhëtë, nuk ishte, ama pse nuk, nuk e majmë muslimanet edhe hoxalarët, asë 20% edhe është ati shikur hoxë duashtë të ti të, të, të regoshë, këtë fjalë xhamatis. Po, e vërteta, na jemi larg prej 5 ton. Është vërtet, na unë kam thënë Ramadan shumë herë se na shumë çka keni më përmirësu, edhe shumë çka keni më herë të para me çështjet e person. Nëse e kthejmë te shteti Osman prap, është prej mangësive të shtetit Osman në këtë vendash se këtu shteti Osman nuk ka arritë të ambientë gjithsej islamin. Sejt në gjithsej besimin po, po gjithsej islamin nuk ka arritë më me mbell megjithse 550 vjet kanë Po tashti xhamatijon muslimanat i kanë borx me i faleminderuaj xhallorat Hojallarat e rinj. O xhallorat e vet populit. E vet populit se Allahu ka thënë Kurani Kerim wa ma arsalna mir rasul illa bilsani qawmih. Çka kemi thurë nga mer kemi thurë prej aty kombi? Çto ka thonë? Kë një nga mer asha i kemi thurë me një komb kanë qenë aty kombi. Çi të flasi njerëz në gjuhën e vet, çi të thrafë njerëz në gjuhën e vet, tha o ma arsëllë në amirë rasullin, illa li bilisani kome, li jubejjin e lëhuza, a i mësë mirin një u në vetë, jasë pjegon popullit vetë fërën, për dhe apë mirën vëshë mësë mirin, për a shkak të ashti vështë kumanova, gjë që i skandolë që 500 vetë që ashtë islami këto, vështën vështë më kumanova, e për ajarë në histori, se 15 dhe të zdi sa gjemë me fakultete islami janë këto, a janë të p Un ju premtoj juve thotë në xhami, kur do të shihni ato shumë të bashkuar. Nëse i mendori se janë të përçarë. Kur do të shihni shumë të bashkuar, edhe ata janë shumë të mrekullueshëm. Po tash ti janë do punë që të ke qare pa ifas me ndihmën e ndrishme. Si ke se ke qare? Nëse doni një apo etë kibrë, lidhe me mua se certun e nderoj. Ke të xallarë zume prangën ngjenta askuj. Un prani hojë kaminoti, ja kështu po zon për shembull. Un jojë kaminoti. Njopë xallarë, e kaminoti. E tash, e pse pra me pasinotin, e mu që tu pe kemi problemin, pse ju e gjallarën me pasin e një hojjinotin? Që, si eshtë, që e hojja që i dërbëncë letë arrestimin, me arrestu më la e kupin, me burgosë përës nët vetë, Kurs kam ngërmer me ta mëisan, kurs kam plot me një baner, kurs kam lehtë me ta, më çajm në një hadi, më emn në një hadi, fletën e afit kur e ka xhurë kam lëzu titullin e fletës së div, nënshkrimi i afit janë shapi, dita do të vjen kur do të themm ash që nënshkrimi i thëm, nshkrim, joti, po nuk do ta shajm mbart hiç asnjëherë, as atëherë do ta shajm, ash që nënshkrimi i joti. Dëgjem ditë atë hadi tash shumë ngap. Etas kur jote të thën se që nënshkrimi ashi joti. Shka më mundësi me zonë su kërështish ka mëzot, jo, ja, bështë e kam bohën ata. Unë i thash ati hoqës me një gjami për i gjamiave. O ti, i thash shtu, o ti, letrat kërështish në faqës më të hola, se së pëjmerkë, më të hola. A di ti thash aqë, në esën do të zejmë, ki ashtë në nënshkrimi jëtë. Ti ke nënshkrujt në letër, se më la Jakubi, a Jakub Asipi, Ashtka trusi lidhjeve edhe edhe marrëdhënieve ndërnjerëzore dhe, dhe ndërnacionale ndër në Sulchan, në Gumanov, në Maqedoninë e Ballkanëve po na thamë çishtham dje. Çu është kur aty? Do të thonë, kish krimo ajo tipo, kish krimo ajo tipo. Me çka ke vërtetuar se më laku bi prishra ma, ato marrëdhënje ndërnjerëzore. Na ndërtojnë marrëdhënje ndërnjerëzore. I ndërtojnë Në mi kemi mrena në barkë, kemajmë barkin me dorë, duke në spjegu njerëzve se dunit i keni rashtat e mirën me zvete. Barku në majmë me dorë, po do të i thojmë nësër, e pastajmë dhe gjomë një pra, se kam thonë kejë. A ditë që do të i thojmë ashkin në nshkrimi joti, a ditë do t'ja falim. A ka më mirë? A ditë që do të i thojmë ashkin në nshkrimi joti, këlejtë ashë e jotja, a ditë do t'ja falim. Ama do t'i thojm, eraj duhet me ditë nëse ndërgjon kët kafene duhet me ditë se do t'i thojmë me vërtet do t'i thojmë. Se kështu kam menduar se si shkojnë letrat te Frishkovski, pitë Frishkovskit, ai 4, ai 4, e Hoxha sti ngjitet për fëtore midis qytetit, hajde me neve, këta nuk do ta lëm pa e thonë. E kështu çmafio un posojm soha alla gjit për çaj, pse mit për çaj, unë alla kët kafëri për për, për iftore. A mësë më kanë qepë, dhikush me nga pa bashkë, mi bomë, më selamu lakupi, që ti ha që një iftarë, thonë dhe të une. Shkori iftari, ka dhe halën njëre, këta vakë, dhëtë i bonë, dhëtë i bonë, dhëtë i bonë, dhëtë i bonë të mundë. Salamu alikum, ju përshëndet dhe, dhe jetë të gjatë, amin, kejve dhe juve, insha Allah, me të vërtit, ligjëratët të tua, shumë me kuptime për ato që i kuptojnë, por njëse, një ai i cili e vjedh pasurin e huaj dhe të jeti i barabart me ata që nuk nuk ka vjedh jo, ai që vjedh me ate që zvjedh gjëmatë ndërshëm për ajo nukur s'ka thonë janë të barabart ato nuk janë të barabart ai që vjedh, ai ka të raltu popullin e vet ai që zvjedh ashtë ndërshëm për neve dhe meritor respektin të ur pra nuk janë të të barabart të Allah unë dalon për i keqës unë në për mirë dhe fundit të jeti i barabart me për një, për lajrat për lajrat edhe ma jo që më yojë të moti ndershëm asnjëherë Allahu nuk e ban të mirën ke edhe keqin barabartë sa ka thon Kurani i Kerim afa naj'alul muslimin kal mujrimin a do ti bëjmë muslimanët edhe kriminalet barabartë ka thon asnjëherë ajeti nëse doni me lexuar shqip është në surratul kalem në juzin 29 Kurani i Kerim të përshendet nga zemra hu që nderuarmë ja Kopta ju falënderoj shumë për ligjëratat që i bajtët dhe Zoti Të pa shpërbleft me Xhamet Kevë inshallah, se populli jon nuk ka nuk ta di rëndin, por Allahu të shpërbleft. Ja, din populli jon. Un them falni. Un them populli jon e din. Po un them populli jon e din. Mos me dit nuk vijnë, ata ish ka se dizven, kanë argumente ja më të forta. Se populli jon e din. Un un ke argument nuk e lëshoj. Këtu unë e ve kem kamën fortë ve kamën këtu. Se mos me mos me dit nuk vijnë. Tjetër as ajo se Ajo na tjetër ashtë se sa ne jemi në kamë, sa jemi në ngritë, sa e kuptojnë. Unë kanë drejta gjemati mësë me më kuptu ta në Ramazanin kejtë gjonët, se unë në librin e Allahu kejtë gjonët si kam kuptu verë. Përshka këse a janë shumë i malpi neve, gjemati pra është pak ma u në sena, gjematis në kuptojnë pak neve. Nëse kuptojnë kurani kerimin e halak, kemi atje, e nëse bashku kejtë kemi halak, oma shumë gjona me imë pariminderit shumë për komplementin, pariminderit për nderimet e mdoja shumë, ama të dini se gjemati jonë në i din e ve më rëndësi, pasi që ajë në i din e ve vlerën, masi që ajë venë më nëndëgju, masëve kishtë. Pytje, jemi një zërë, jemi në zërë prej falzorëve. Si të shërojemi nga kjo së mundje, në të rego në emër të allaut. Inshallah as kujtë nuk i ndodhë, amin. Inshallah as kujtë që i po pytë prej fazjorve e minzor që që një gjëmatin dërshëm kjo pëjtje kjo pëjtje që ka orë do të më dëgjënjë një përgjitje shumë një elaborat shumë shkurt po kam dëshirën që me zemër të më dëgjënjë do të afut një në veper që më zvuhët projektive kjo përgjitje a jonë përshërim ashtë përgjitje me shkurt se shkurt ta kjo të donë me hetë me abdës me i falë pësë vakë me kënu kurane ome përmendë Allahun nëse falçorja mundët me dëpërtu të ti hasë të une bismillahirrahmanirrahim unë së tutë në falçorve a dini a se i rëbazëve a me bashkhet zëni bile se egzistojnë në bod edhe kështu ju baj selam kejt falçorve në të aprovoj a ka gjëmot ma qartë se kjo Qështu me, në të aprovojnë të alëqort, edhe në të aprovojnë së iërbazët. E shtë e di shka të ka një në krije, shtë e të thonë, poti, poti, di, di shkat, ja, po ti, po ti, di shka gjë, po. Shtë e të thonë, shtë e të thonë, shtë e partijë e kulaj më unë, nga shka të bëjnë. E di shka të bani ju? Ju bani shka po bëjune? Me abdeth, të dhvatër, la ilaha illallah, muhammadur rasullullah, Gjithmonë i pastër, rregullat islame ndjek kurthish nevojtore, kur dilesh kurthish në banjë, kur dilesh, hathi veshun i mbuluar themel edhe mashkujt, çoni të para. Nëse ju ndodh diçka para, ju them, thoin vajzorës te adresin filonit shfaqje. Von Muhamedit nëse herë bazë që gazojnë se çka si, është sihri. Sihri është dhije. E ka dill të sa dill. Jamog. Kjo pse aspjegoj qartë? Ju presin një ndëdorë temë apo? A jim të pakit, në qatë hi e në qatë hi, a vundësh me ngulli i gosht. A, përse jo, <laughs> që si ka? Qa qa si hri i ketë, qa qa si hri i batallit i dobut? A kënë të qarë qka fama jo? Nëse ti ke bindje, se që kjo hia, që të ndorë, Së mujtët më ngullë goshtë, asë e strash, asë për e lenë më ngullë murë, që atë hare je shumë mra pa botës. Sa mundët kjo hia me pritë goshtën, qa që mundët sihrin me qeni fortë? Qa që ai fortë? Sa kjo hia dorës? E pastaj nëse në dikonte ti, ti je dhe maj dobe po që kjo hia atë hare. Qa që besim jo ta holu mo? Kuj e musliman, kuj e? Pi falçorës më të u të gjatë? Po tasë fët falçorës fër lëmë muqë, i hapër i p E, gjaliri, trazov, trazov, trazov, trazov. Kue kemë bështetjen në Allah në gjelën e gjelën ufë? Kue kemë bështetjen në Allah? Ashë një normë prej norma dhe të islamit bështetjen në Allah nashë? Kue kemë bështetjen? Kue ke? Pra, si janë falësorën problem. Ashë problemi i jonë, problemi i grave. Apo do me të renu gronën ta në sante? A përëzoj? Por e dhe këta e mësojnë edhe gratë në përmet kasetës E mësojnë edhe gratë, lirënë edhe atëm nga kompleksi Kështë që, që ashtë i dush me tre një grune, atë i shka të bëjsh Shkot e shpija, meri gërshonë Sa është siheri kur gjo heç, për s'pjegojnë Sa është, sa s'ka baza ajtë A i ka baza, për une, ato bazët e këtujt, për i s'pjegojnë E mërë ti një krahë Edhe doki me të slogëve Edhe i lënë në rjastik Edhe kur qërë gruja, me nëjtë Më nda ulë vë dënyar ata më të jin banka më kam xhej, po i kam xhej, thotë unë i kam xhej ato. I kam xhej kimën me kraha, me kimën me dhënë, me taj, me kush, me me taj me me korr në këta. E mirë tilave këto. Çka i bën ti? A seri bona, a di bon ti seri jo? Për shkak u gruaja usmupi ti. Qi këto janë ato lvizje batal pa lidhje, qi potutën gratë, potutën potu burrat. Shkonin nëse ndarse ma xhej. Ajetra për zelovi, kur jale për zelovi, apo gërshantorëve i kanë sikatolog drëgshantorëve me mua edukatorë të vogla. Me vërtetim atrak fostoni ja pritet aty tunë nga kur shkohet te shtëpi. E pra fostoni, duhet të sigurosi ka fostoni ja ka pre. Su kurtelin e paqem me të apradikush. Su kur gardhen e baçës me të apradikush, interesant, burrave ja ofrasim në gardhen e baçës, apo te gordi nuk smuhet. Nuk thon burrat nuk thon debaçja, kukum Ko, paskën go. Po, dojnë, ma pa një putë, të elin bret këbashës. A gratë nuk dojnë, ma pas kënë shprefësoni, dojnë pa një bo, edhe më një arecë pak. Tone derdhe, cëla, cëla, cëla, cëla, cëla të në derdhe, cëlla bojlerin dërja moment e, për cëlla hidroforin, kotmo, ka shku. Aj dhe birë të ashti. Të aj, të ki, të ki, të aj, të aj. Se zgatën pak shumë, po, me ndoj se meritojn pak zgatën e kjo punë. Kë më bështetë në një Allah unë gjëllë gjëllë, më bështetë Bismillahirrahmanirrahim Ho që ndëruar baba, baba I im ka qenë një Një? Ka qenë një? Dhe i varfur A me adhini që ka ka përqelim Unë po e bajnë që të gjemot Pëtut në mësë të mërzitmi Ka qenë një ka përqelim përqelim përci Ska për zla A kuptut? Po për ata unë po e s'jeli të më falni A i ka qenë një Jonat kuptimin Kishte, një gruë e kështë thonë darësëm grave, kam një burë, kam një burë, kam një burë, një plakë, u lëmë rëtë të thë, na, ka dikim një. Ja. <laughs> kam një burë, kam një burë, kam një burë. Baba jem ka qenë një, do me thonë, ka qenë për malë, dhe i varëfor, por dha zoti dhe u pasuruam, elhamdulillah, jo shumë, kur ishim të varëfor të gjith, luanin me te në familjen dhe thë ishim, ka mu fikë në përhalkë, Ata që luanin me ne, ata kanë qenë të varëfër dhe prap janë të varëfër. Por për para vishin e tash nuk vinë. Sa s'kam shku të poshtë të dishka ka, prit një pak përket povinë e povinë. Du me atërhejkë popullit tim vërrejtjen. Du me atërhejkë popullit tim vërrejtjen. Pas i që janë vërtetu unë, se shumë graë. Edhe shumë burras po do ikën me pas me safir mona për shtëpi dhe kuzhinë, se ato se janë vetë ato haliat, ato jamuliat e bardha po na vtimos këm prej cigare, edhe pas ka me fshije, pas ka me kalçimet, pas ka me këta. Kjo as mohje matindhshëm katastrofa. Ktu fillon katastrofa e një popullit. Kate grab duhet me ndruket mentalitet, ato duhet me pas shefshin që shtëpinë aty vetin me safir, në timon haliat, ato lan ojet po se vati përgjithmonë i princësave i mikpritjes kës kësas po unë i naktoj kënga kjashtërgun kipiçi unë i naktoj por unë nuk kam dëshirë ata që të jenë të varfër inshallah sianë ata të varfër as me pasuri as me dituri por ata gjithmonë kanë pas dëshirë të jetë që të ishim në këmbët e tyre por neve në ishim të, varë, të mvarur vetëm prej zote gjëleshanu ju mirë në regull ashtu si që kënë qenë prej Allah o të varëm du të vazhdojnë e prapë me konsideratat më të larta për ju si mësullësin nëse muslimoni shkon në luft paleje në prindve dhe atje vritët a fiton gradën e shahidit për ju tje pak delikate ka orë njërije ka për për nga merë atë shkojnë luft I ka thon Peygamberion, Alayhis salam, a ke ai ke prindit? Ka thon po, ka thon Peygamberion aty, fe fi hima fajahid, shko me ato ban luft. Do të thon në nderin, nderin në respektin e atijve, shko me ato ban luft. E para pun që duhet bë, leja e prindit. Leja e prindve, e para pun që duhet bë, leja e prindve. E para pun që duhet me ban prindi, duhet me dhon lejen. A kemi të çaq? Të parën pun që i dudë me bëzjali, dudë me py të prindin. Të parën dhe pyrë që i ka prindin, me dhonë lejët. Sëra Malikum, ho gjënderuar, përse nuk e ban një orë të lirë për t'i mësuar gjemë të moshës madhore. Për lezimin e kurani kerimit, rrugën e vërtet, gjihadin, sepse burat luftojnë e jo gratë, sëqarimi për ma gatë, sëra Malikum. Për punën e të mdajve në gjamimi mësu kurani kerimin me lezuë tëri un kam pas filluar një herë. Pastaj jam kampastrohesh në Tazmadzan Sanxhami. Ju e dini shumë mirë, un e hisha kur kam marrve në Gjermani ora 8, do dilsha ora 8 mazdar, ke dinë tur, tonë shkova në spital, a është vërtet? Shkova në spital në Xhism Tramazonit. E pastaj un shka vana, e paksova numrin e ndërsve në Xhamime qellim. Ashtuçi plot çuna edhe vajza tek kati katuni, në, në kët fush jam të dambtuar, për shkak se kanë skuprë i Xhamies jo pa mbusur sa duhet. Me pak nzim kan shku. Se çka me bëu? Bon? Unë i pruna vet di gjem të katunit. Njoni as bollarhoni, njoni as melasula, të di gjem të ti këtij katuni me ndihmëu. A tharë çka bënëm na? Di di grupe i kam pionit, di njoni katër, tri grupe unë stop. Ato janë ato janë shtat grupe. Prapërsisht ka pak 10, 35, nxon sa ashtu në xhami. Ne i përzuni bashtej islamë. Me vendim nai përzuni. Me vendim nai përzuni. Njoni ti bile ju tha. Ati hasi mëmë nurinit. Lërgohu ti atikui të dollon msim se pastaj kur të ndomi në ançaf as urinëta nuk mba, të mfalë as strada nuk mba. Kështu i than gjallëtoni ta. Un nuk do na zonë se po petha masupin bra. Un nuk do na zon. Ai më lutë injemati se po përçavi. Po me vërtet të burrat i kanë tepru disa zona të cilët meritojnë me uulat onthat e me u korrigju, më sfari Allah be li falje. E pastaj do ar këtu me li falje se ni hoj i qiftit tem, që me të vërtet me dhembjet më dhatë të shëndetit tim, i baj punët edhe pa pritu me dhjë dhjimta asht e pa mundur që kejt grupet e katunit sa ka quna tri këtu, kejve me mja vëzukur a një kërimin. Se norma pedagogikët dijen, sa mundët një njëri dhe sa së mundët, aja asht e njofshme në botë, a ka mundësi një njëri të qëshin vëatë një mësu? Ska mundësi! E unë të ashpra, po e baj dërse në gjumës që për ju thamë, Allahu e din, aja shahit për mende me asis, për ju thamë, unë un, un, un, un, un, pregatit i dresin e gjumos një jaun, atë dresin që e bajë gjumos, ata e pregatit i një jaun, ati asë një harët në këtë kërësit gjami e nuk kam dal, pa i bërët 3 do të 5 orë lezim, asë një harët, kurësën kam dal, halat dhe rritash, nëse jam mirë, kështu du të vazhdojnë me këtë in intenzitetë, Un kam filluar me përgatit Ramazanin, ligjëratat e Ramazanit, që si me ditën e parë të Ramazanit kam ton. Kam filluar me i përgatit ligjëratat e Ramazanit mua i ngushtë. 20 ditë para Ramazanit e kam kriju çdo gjë që e kam pas me thon për kët për kët. Edhe ajo më e pas thon. 30 ajete, 30 tata ajete më dhan pas sqegu. Të surres për më krij. Prej gushtit nuk ka shlef. Ajo do punë, ajo më nejt pajun, pastaj ditën, ju e dini çme ditën. Njëri A parlam me ku i sin, sigur kur ska mo qetër kosmala e ku bash bashko fali filonit se çshtu. Qetër parlam me, me mikin, mo mala ku qetri po don me shlogruun mo mala ku bnjoni, po don me marr gruun mo mala ku bnjoni, po don me dam me vllajin mo mala ku fali beatisë, çshtu ma kanel këta ma ka von këta. Këto hala në jetën tëme deri në këtë saatë sonës ti. Tra gyms hala kur ku i si kam thonë ju. Jo. E para çkak edhe do pun për i grim xhami, edhe do jashta xhamirë. Edhe po jes me këng gjithë ditën e gjithë natën, edhe kështu që unë e kam qesh me i mësuar ato të trit, kam qesh me i mësuar ato të trit, ambas kam mundësi se në njëri çtë po ju lejmë roi. Po ju lejmë roi këtu ne laimrim se ndoshta kështu arru. Xhumaja si dvine, edhe xhumaja mos sa ka dërse xhumo. Dhe xhumaja s'ka dvinse do të bajmë në dërse. Hoxha i Taravijes me respekt ka ashinir me ndjek deri se dixhumaja Mahrabazanit deri të pushojën pak. A kanë qenë të falat, na vën të fala gruaja ku është tu ndoshtu neto buri vet a letra askojsh masi ja shkrujt të mfalë letra askojsh masi ja shkrujt kës aq ban të mirët abdes në banjon kjo është një çje plot ban me mor abdes në banjo abdesin në banjo Abdesi është abdes legjitim po ju për për mes medal pijamie Emëson aftu kafka, po ju sqe doy këtu. Na kur të pastrohemi, as një normë që pejgamberi ka thon, kur të pastrosh këtë trupin, një abdes merret supër për namazatin banjo, kështu ka kë thon. Atin vend ku jetu pastru, e pa a çen ka legitim pro. Kur pastrohemi do marr një abdes për namaz, edhe ai abdes ka zhvalid në atë abdes në jetë në xhami. Këto falet namazin. Asalamu alaykum o gjendë ruah, nesë ndonë ndesë, ndokush ndvit vëllazer Di familje duke u, u thënë Atire gjithë shka njerëzit për ata Për ata Për ata Qetrit për ata Do me thonë munafik lëk Esselamu alikum Allahu të dhash shëndet Dhe më te e për medituri Edhe me gjennet të shpërblik Amin Paleminderit Njerët ata Që i nëzisin fjalet për njeni dyrët e qetri Dhe si me ndoni Më s'ka kënë co pëdikun e lbete për të a jam në rregull apo jo? Mu ja, ka duhur ditë për për mësh për mëskuën xhihad. Atë xhihatan pazit, dy a më të për a, a, me, a me më amerikani është kombi apo feja? Kombi amerikani po autobusi ka 50 dikarrika. Është edhe më amerikani. Stupra. Kjo pytje të mderë shumë Unë të respektojti që ke pytje këta nëse jenë gjami Unë të respektojti për këtë pytje Po kjo pytje edhe tabanat edhe glavinja ju kanë berë mo Aqë ashe vetër Aqë ashe pa kuptimt Unë mendojë thë porvatëm që t'ju ngriti për pjetë e për pjetë e për pjetë Që kjo të na mo tjetë të thjesht Në kjo e thjesht mo A kumbe a feja s'ka se duhet me pytat herë A gjishte a thoni Sa kishë pëthu? A jesi ash maj vishëm a boja, jeshilia e ati. Ska pa e gjel gjethe, dhe jeshilia janë të pandashëm. Kto janë digjona që rrin me një vend, që rrin me një sishe. Kto janë digjona, kto janë, janë detajet pra. që ndezin llambën, o i, i nderuar. Etas bëntim epik kështu fra. Ateli negativ, ai pozitiv, ndrimash më meranci. Tëlat janë dy, ndrim që kanë llambën, jo li nzat, jo li ftok, kështu i kanem nit. Ai nzat janë më merancia i ftokti. Cë leo më meranci i ndërë të jamë më më rëndësi e kalë vëtë, jo ki i ndërë të jamë më më rëndësi e kalë vëtë, jo kur të kërën, bëjt një dritë Bismillah ke lonë mongët du shme shkrujt Bismillahir Rahmanir Rahim edhe kjo Bismillah është valide kur bani kur prejtë thëm Bismillah edhe atëherë thëm Bismillah nëse njerë nga me prit në një ikrar apo dorë nëse dhe a i ka pregadit trijez dhe tjetëri shkon dhe thot se ashtë asht ma, mazi dhe e prish atë at gëzim, familje qka me ndonë për këta njeri të vërtit qka me ndonë për këta njeri në të vërtit ashtë të e prit një një nëse me jarë dora i krarin që pojësojmë ta shishalla i hekin këto njërën piktive gjëmat njërën, ja jarë dora njërën, jarë i krarin, hek në njërën Heknë njëjonën ndama më një herë Heknë njëjonën. Heknë njëjonën se jeni turika po qalla lëkë s'm keni medalje. Hekni këto masrafë paksoni se këto janë në rregull. Njonën e dha ata me pakic. Heknë gjerdo Heknë ekr qistekim. Heknë ju grave ju çikap turizdu qistek. Zduçisakonë, du burrën që të dhëngën, çu çu. Un dua burrin që po e marr ket pasunia jo çistek. Ço ha çisaken kur do lag për sifir. Të i latë në Turki, a gjithë të ble bakër edhe edhe kalaj dhe alumin. Të i banët altan gjitë e, e, e, e lalëlijës. I banët altan gjitë e lalëlijës dhe nginar e i latë kocit për i ashtë a gjithë. Linja ato se se, se janë atë të punët ju e të ndershëm. Me në qëroni, me në qëroni. E ju qikat e gratë, e verë, atë gjishët e, e ketë. Ju e thoni popullë, qitë në banë e me za, thuni, na dojmë qi qikës teme të i vjen një altan men Cëra çka do ti duj mërçik thuj, unë e duaj burrëin, ti ke të parë, ti ke dyqanaj, ti ke ai një servis, ai të ket një puntori, çofto çofti thuj, unë dua të ket një puntori, ti ke tas puntor vetë që punojnë për ata. E kur ti kesh mërçik ti burrëiot një pas puntor që punojnë te servisi për ata, pastaj ka 200 markë, ka ditë vin çan tën tone. Ka trashë marr ditë Nënë mi markë, muinë bojnë 400 markë E pas tajti, pas tajti e nësë Si të dush me varë pa kaltanë ma gjallë Ajo me mytë ata, me shkel me kamionat herifin Me shkel me bager në qafle arë të ritmore tije E kur qkoj së në të në të hazin gjirat sarit Hazin gjirat sarit, pra Legik, logik, dhut me qenë të legik shumë Zmanë mu përdozë E ajë që e prish pra, këtë fjallë, ajë që e prish nusën. Ajë që e prish, a një shkoni thot ati, ati, hej, ati rebelita, zhut ma shumë. Bile kja ashtë shumë, ajë veç shkona gje i rrullë buzët edhe prishët. Vesh rrullët pak edhe marut. Këto njërës ashtë ma mirë me vdek edhe me lonë një vathjet nabë, me lonë një letër me shkrim, me thomë, neve ju lutë me, më të në qëri të murët. Ne vexon e një vend nga e të dikun. A di një kua që të përqito vedi? Përqito, ka në këto me hak, me shkrujt një letër me thonë leheve qona te krivina të Orlansës. A më në përgazdoj, këtërin qëshka të me thonë krivina të Orlansës, se më të lakë të dini, vorrat e lovëve. Te lakë të Orlansës, dhe të të doranë Orlansës, pi ka nëraqin në janë dila këtë mloja. A ti shmajtë